Ярослав не дивився більше наситника. Говорив розмірено, мов би, вичитував з книги. Забити його колодку, дати міцну і вірну сторожу, заборонити мовити будь-що, а якщо понад сподівання колодник стане промовляти непристойні слова, тоді класти йому в рот кляп і виймати лише тоді, коли харч даватиметься. Годувати ж хлібом слізним та водою Ага, так, кивав Ситник Радий першому державному дорученню від князя Іди, повелів Ярослав Ситник щез, гостро смерділи його потом У низькій горниці Здавалося, ціла калюжа того смороду Лишилася там, де стояв щойно боярин а Ярослав покульгав туди, щоб упевнитися, що то не так. Легко Ірині заявляти про свою гідливість доситника, а йому. Кожен правитель змушений терпіти лакез. Знаєш, що це підла людина, знаєш, що підлабузник любить не тебе, лиш себе, лиш свою шкуру, знаєш і нічого не можеш вдіяти, бо нема в тебе по справжньому близьких людей лікає тебе самотність і порожнече, утворювана довкола тебе владою. Заклятий коло самотності оточує правителя. Ніхто не наважується вступити в нього, тільки підлабузник повзає туди на череві. Слизькі черева у підлабузників, змащені холодним потом вічного ляку і лоєм підлоти. Бувший пресвітер Ларевон – Чоловік вірний, поштивий, мудрий, але занадто віддалений від справ земних. Все намагався просвітлити святим письмом. А воно ж не все влягалося в те письмо. Це вже Ярослав тепер бачив досить виразно. Та й ще знав, хилився до нього серцем Ларевон не за його власні заслуги і високі якості, а за те, що схаменувся по смерті отцевій і виказує повсякдень шанування князеві Володимиру, якого Ларивон любив безмірно, бо покійний князь підняв Ларивона із найнижчого низу, спорядив власним коштом ромейські землі, навчив усього, поставив у своїй дворовій церкві на берестах, Хіба ж мало було, щоб молитися до вічно Бога за князя Володимира? Так і ділився й турботи до звілля поміж справами духу з Ларевоном спільно і з потаємними справами державними, якими звірявся лише із Ситником. І Ситник неоціненну прислугу робив князеві. Малий князь Володимир занедужив. Ірина побоялася вирушати з ним у дорогу до далекого Києва, а що Ярослав квапився туди на освячення Бізгородського храму, ставленого в пам'ять убієнним безвинно Борисовій Глібу, то вирішено було, що княгиня позастанеться на довший час у Новгороді, аж поки князь прийде за нею знов. У Новгороді світник не мовив нічого, а в Києві, в одну з нічних сходок своїх з князем сказав, «Прознав дещо прошу і Гуменю, Хто просив?» Ярослав не дозволяв ситникові тручатися у справи княжі, родинній і особистій. Боярин знав це і дотримувався заборони, але тепер чомусь порушив. «Що там нанюшив?» «Дочку має. Що?» Дочку має. Ситник, видно, боявся казати далі, та Ярослав і не хотів від нього більше чути нічого. Іди собі, сказав неласкаво. Ситник вислизнув з горниці, а князь гірко всміхнувся І ця таїться від нього. Стала між ними держава, і вже нема ні тих ночей. У задовщеному лісі Ні темного нуртування крові Ні світіння її Духмяного тіла Дочка, чи я? Де? Напевно ж його дочка Перша Ще до Володимира Але чому ж промовчила? Ні тоді, ні цього разу Коли не збоявся І Ірини в Новгороді Подався в задалля Мов би оглянути околиці, а сам знов прибився до жіночого монастаря, до Єгумені Марії Шуйці. І здавалося їм тоді, що все оживає знов, усе повертається, стають вони молодшими і чистими у своїй близькості. Так ніби нічого і не сталося за цей час, і промовчала, нічого не сказала. Натіку не було. А він квапився. Не мав часу на розпитування Не мав тепер часу ні на що Не вільний був ані в своєму часі Ані в діяннях Та й хто вільний? Навіть Бог, всеблагий і всемогутній Може бути самим тільки Богом і ніким іншим Отже, і Він обмежений у своїх діях То яка ж мова про князя? Поки Ярослав був у Києві Племінник його Брячеслав, вирвався з зненацька свого полоска, пішов на Новгород, узяв його, пограбував, захопив полон княгиню Ірину і сином Володимиром, так немов судилося їй повсякчас бути жертвою наїздів і мерщій утік до свого родового гнізда. Але Ярослав мав тепер під рукою ситника, а в ситника були скрізь вірні люди. Він одержував вісті без прогайки. Минулися часи, коли князь дізнавався про все в свинячий голос. Ще Бречислав мешкував у Новгороді, а Ярослав, узявши військо таке, що тисячами лічити не було чого, швидким ходом пішов йому навпереріз і наздогнав зрадливого племінника на ріці Судомир, розбив у короткім бою, примусив заключити союз, сказав будь зі мною єдин, не край тебе тільки в пам'ять моєї матері, а твоєї баби-княгині Рогніди, але це вже востаннє. затям. Був у Новороді, був у Шуйці, вчинив їй допит за дочку, але не довідався нічого. «Не слухай брехень, княже», сказала Шуйця. «А коли то така брехня», що в ній міститься правда? Однаково не слухай, Бо далеко заведуть тебе на мови. Знов їхав однеї ні з чим, Завжди їхав однеї так, Лишалося щось у ній таке, чого не візьмеш, Тягло потім його до неї ще й ще, Якийсь бісівський приворіт був у цій молодій жінці. Господи, господи, Старший брат Мстислав сидів до часу у своїй далекій, Туторакані спокійно. Саме тоді, як між Ярославом і Святополком вибухла сутичка за київський стіл, Мстислав разом із ромейським військом пішов на хазарів, які докучали і йому, і ромеям. Імператори Константинопольські називали його «Твоє великородство». Слали щоразу коштовні дарунки Прикрашені перлами золоті хрести Золоті скриньки з Священними мощами Сардонікові чаші І кристалеві кубки Прикрашені дорогою емаллю Астропелеки Астропелеки-пряжки Для князевого одягу Барвисті Влатії Влатії шовкої тканини і готові шати із царських комор. Мстислав мав новер веселий, забіяцький, сам часто ходив до своїх сусідів, посилав своїх воїв на службу до римських імператорів, моляв здобудете собі слави і багатство, а князеві вашому теж дещицю. Коли в південній Італії спалахнуло велике повстання на чолі з багатим купцем Мелесом. Та на подавлення повсталих під руку візантійського катепану Василію Аргіросу, дав кілька сот своїх воїв ім'стеслав. Мелес був розбитий, і вже, певно, і кінець тим повстанням, якби новий германський імператор Генрів та не римський папа, поставлений Генріхом Бенедикт VIII, знов одродилися. Повстанча армія пішла на візантійські твердині, захопила більшу частину Апулії. Імператор Василій довершував розгром Болгарського царства. Війська в нього було обмаль, тому знов прибули посли до Мстислава. І ще одна його дружина помандрувала за море і влилася в військо Катепана Василя Бояннеса. Діялися це саме того року, коли Ярослав пішов на Брест, сподіваючись на свою угоду з імператором Генріхом. А в Генріха був клопіт із Болеславом і не менший з Італією. Він був переконаний, що Італія повинна все належати до його корони. З тою землею в нього багато було пов'язано. Він чався там у Павії, залізною короною на імператора, там же у павії напали на нього забіяцькі італійці, рятуючись, він вистрибнув з вікна, палацу пошкодив ногу, його прозвано відтоді Генріхом Калікою. Не злюбив Італії, але віддавати нікому не збирався. Тепер, вважаючи, що київський князь послав своїх воїв на підкрепу ворожих йому ромей до Італії, Генріх не тільки покинув Ярослава самого а ще пристав до Болеслава в його безчесному поході на Київ. Не знав імператор Германський, що то воїни Мстиславові, бо руська земля велика і важко в ній добрати ладу. І ось поки Ярослав в трудах і крові здобував престол, Мстислав збирав золото, пірував у невідомій далечі, схильний до гніву і любовних розваг, самозаконний володар тому тараканній, до якої, здається, і не дотягнувся, і сам князь Володимир. А Ярослав поки що і у гадці не мав упокорювати брата старшого так само, як і молодшого Судислава, що тишком нишком сидів у своєму пскові. Та ось уповз у нічну княжу горний сусідник мовчки подав Ярославі звоєць Березової кори, відступив у темнощі. Що то? поспитав Ярослав, наставляючи. Звоєць світло свічки. «Грамотка від коснятина». «Що? Як то? Від коснятина? Не знаю». Перехопив на путі. «Де? На Вользі». «Довгі руки маєш. Кому грамотка?» «Князеві Мстиславу. Читав? Розібрав хоч і важко». «Як навчисься? Важко. Що писано?» «Прочитай, князю!» Ярослав розгорнув бересту, Пізнав тверду руку Коснятинову. Сидіння в порубі на хлібі водіщини Забрало бач сил. Літери були круглі, великі, Складалися бежані слова. «Розправився, Ярослав, з братією, Добереться і до тебе. Чого сидиш, князю?» Не став дочитувати, глянув на ситника. Що порадиш? Той м'явся, терся, кажи, князю, майже жалібно мовив ситник. Нащо питаєш, коли завжди робиш по-своєму? Хіба? здивувався князь. А мені здавалося, що ти підказуєш. Тільки Ларевон спроможне таке, його слухаєш. «Не Ларевона, Бога!» – суворо промовив Ярослав. «Що ж до Коснятина, то хай спробує спростувати садіяне чудотворінням». «Яким же?» – швидко спитав Ситник. «Не знаю тобі знати». «Розпеченим залізом?» – так само швидко поспитав Боярин. «Не знаю». «Коснятин багатий чоловік», – зітхнув Ситник. Підкупив, мабуть, усіх у Ростові. Кому вірити? Хвалився ж своїми людьми. Хто стоїть перед пенізем? Знову зіткнув ситник. Переведи його де інде, сказав князь. Ще далі. Муром. Ага, так. Страшне то було діло. князювання над усією землею. Скільки розбив він ворогів, скільки відбудував городів і церков, скільки разів відкривав житниці княжі для голодних, навчав темних, ходив правідні суди, карав здирців, але ніхто цього не помічав. Не співано про нього пісень, як про князя Володимира. Не виходили в нього такі пишні учти, як у отця небіжчика – Мав би ще щось зробити, великий дивний, але не знав, що. Мучився в думках, у безсонні відчував, як старі не роками, а днями. Не відчував, ніби не мудрішає, а поступов, ніби дуріє. Як став князювати, так почав боротися з власною глупістю, яка відчувався виразно, наповзала на нього, мов чорна ніч, но сліпуючу, або вода на того, хто не вміє плавати». Отак От стоїш і розпихаєш руками дві водяні стіни. Ступляться – згинув. Не даси їм замкнутися над собою, лишися людиною мудрою. Лежала постійно на підставці Вірослава подарована йому коснятиному день шлюбу грецька книга святого письма із коштовними емальованими закладками. Розгорнув книгу князь десь згодом, аж тоді, як уже сів вперше на київському столі, немало подивувався тому, що закладки зроблено було коснятином на тих місцях. Книги царів, де йшлося про старя Соломона, чи то навмисно зробив коснятин, чи випадково вийшло, бо ж, здається, не вмів той по-грецькому. Тоді перечитував разів уподобані слова – тож дай слузі своєму розумне серце, щоб йому правити народом твоїм і вміти розібрати між добром і лихом. Бо хто ж зможе правити з цим величезним народом? Але чим далі, тим більше знаходив відповідних слів до подій, які відбувалися навколо нього, відбувалися з ним самим і його князюванням. І все те в місцях, означені закладками Коснянтиновими. Так немов хто зробив, і не він, а вища воля вказала, куди покласти здоблені емаллю платівки. Про настаса Корсунянина, єпіскопа Київського, який віддав усі багатства церкви Богородиці Волиславові, вітав прихід польського владці до Києва, втік потім з ним, коли ж попросився назад. Та Ярослав не пустив його до Києва, і той умер на чужині. Священникові ж Абіатарові повелів цар, «Іди у Анот, свій хутір, бо й ти заробив смерть. Та сьогодні тебе не страчу, бо ти носив скриню Господню перед моїм отцем Давидом, і все, що витерпів отець мій, терпів і ти з ним». Поставити на місце Абіятара Анастаса, а на місце царя Давида князя Володимира, і все збігається. Про святополка. І рече йому цар, зроби так, як він промовив. Убий його і поховай, щоб зняти з мене і моєї родини кров, що Яб пролив безновинно, і нехай Господь оберне кров його на його голову, бо він убив двох таких, що були безвинні і лучші його. Йоаб, то полк, а дві безвинно вбиті Борис і Гліб збігаються. Про Брячіслава. Коли ж із вийдеш хоч би позапотік Кедрон, так зараз знає се, мусиш умерти, кров же твоя впаде на твою голову. На Судомирі так і сказано було Бречиславу, збігається, про самого Коснятина. Так певно, як живе Господь, що укріпів мене і посадив на престолі батька мого Давида. Так по своїй обіцянці устрою мені дом, сьогодні буде страчений Адонія. І дав цар Соломон наказ Банеї, і вбив його той, і вмер він. Адонія Коснятин, Бонея ж боярин Ситник збігається. І ще безліч разів, як і от Соломона і повелів цар Банеї, він вийшов і стратив його, і той вмер. Де взявся ситник? І нащо він? Чи послухатися слід було княгиню у її гідливості до пітливого боярина? З деревлянської землі вийшов чоловік, казано, що він святий. Упокорював лютих звірів так, що хвости їм закручувалися собачим бубликом, а голови лагідніли, мов у жінок. Мав коло себе отракавили мудрого, ніс людям слова великі і жахаючі. Гинувся дідизна, палиться, топчеться. Сходить кадильний димом Під хмари А на землі не лишається нічого Земля стоїть гола й обдерта Погинули давні боги А які і лишилися То підпирають їх У пущах дикі, Шмагають дощі Переповісти все казане Святим не надавалося Треба було чути від нього Він ішов понад ріками З диких пущ Брався на Чернігів, огинав Київ здалеку, мов би ловив його у зашморг своїх намов. Люди з стікалися слухати святого. Земля деревлянська спокон віку насилала своїх потаємних лісів усякі чудо, але це було чи не найбільше. Літа стояла палюче, горіли ліси, трави, спалахували села і городи, З'явилися знамення на небі Насувалося По всьому видно лихо Ситник довго Крутився, поки наважився Доповісти князеві Про святого чоловіка Святий? Князь навіть не здивувався Як то? Але ситник був переляканий Навсправжки Дивись на мене, князі, поглянь мені в очі Мовлю правду Всі кажуть святий, а ти? Не знаю. Перше в житті не знаю. Святому не місце серед людей, спокійно сказав Ярослав. Нащо його до них пускати? Ага, так. Ситник умирав від задухи. То що ж, сказано тобі. Ага, так. Іди. Той з'їзд, а князь пішов до молитви. Порубі не збагнені. Ця справа в тому, що вже. Не можеш зупинитися, якщо посадиш, бодай, одного чоловіка. Виявляється, це зовсім просто і легко. Ти не бачиш його, він не бачить тебе, і ти живеш собі далі, мовби нічого нічого не сталося. Княгиня тебе цілує, так само палко, і віддано, запобігливо, задирає до очей. І Бог тебе не карає, тоді ти пробуєш посадити ще одного і ще – а причину завжди легко відшукати, причина завжди та сама, для загального добра. І знову все йде заведеним чином, все гаразд, бо держава постійно вимагає пожертв і треба її вдовольняти. Опріщ того, коли відбираєш волю в інших, здається тобі, що додаєш її собі. Тоді народжується дика хіть позбавити волі, якомога більшу кількість людей, не розбираючи, винні вони чи ні, але відмірено завжди кожному, лише на одного – від народження до смерті. Згодом спитав Ситника – де святий? Тут у Києві. Де? Там, де слід, у порубі. Приведеш, крім до мене, на березти. Але ж тут нема Порубу, світик був трохи ображений. Як то так не мати на князівському дворі порубу? Виковай печерку в глині. Глина суха, гарна, заспокоює людину. Ніде нема такої глини, як Київська. Ага, так, обох? Хто там ще? Отрок з ним? Отрока приставив на послугу святому. Тече, сказав ситник, як тільки випущу із спорубу, тече Чи тебе вчити? Пече замкни дубовими дверима А отроки так не відійде свого навчителя Ти ж від мене нікуди не втікаєш То я ж, князю, всі люди однакові Але ж ти, князю, а князь чоловік Аби ти не був такий темний То міг би взнати дещо про владик земних Римський імператор Марк Аврелій – великий трудівник і філософ. А що може бути вищого за володаря земного і філософа? Так от він сказав, звертаючись до кожного з нас на високому місці, «Остерігайтеся, щоб не сезарився, утримався скромним, добрим, щирим, поважним, натуральним, Бо милуванні справедливістю і богбоязністю Будь зичливим, милим, доступним, Витривалим у виконанні обов'язків. Слова про собу, а всяк про себе, Ситник усміхався, трохи погірдливо, Писано не про нас. Грамоті не тямиш і досі, спитав Ярослав, Лічба мені мила, ми де продавати? «Яким меди князю? Тепер не продаю. Лише купую. А купувати тяжко. Багато треба. Як сам варив, то тільки куштував. Тепер варити забув, пити навчився. В стольному городі ніхто нічого і не вміє робити, тільки п'ють та їдять. Нащо таке кажеш? Зібрано тут найбільших умільців. Цінний люд у Києві мешкає». А по мені, то ніхто нічого не здатен. Сидять сідним, та супроти князя змови готують. І так по всій землі. Якби на мене, то дав би я кожному чоловікові властиве число, щоб знати, де, хто і як. І прибуває тоді до тебе воєвода Четіун і доповідає, що Харько з Вовчої пущі, який має число таке я таке, Ликослово про всеблагого князя нашого, а вже що князь тоді звелить карати Харькова чи те то й збудеться. Де б же ти настачив часу на всіх людей, коли і землям ради не даси? Велика наша держава, то там у ній щось колодиться, то ще десь хтось голову піднімає. Тоді князю так, довірені люди – Посадовити скрізь таких сповірених, перевірених, передовірених. Ярославі набридла була кучість Світникова. Не звик, щоб той довго затримався в горності. Ніколи не садовив його перед собою, тримав на ногах, щоб той знав міру. Але сьогодні мов би лиха, боярин розбазікався». Були вже такі, як ти, сказав, з неприхованою насмішкою. Багато тому назад у грецьких містах кротоні і мегапонті запанували філософи, що над усе ставили числа. Під приводом обожнювання, лічб, філософи оголосили реєстрацію всіх чоловіків при тій оказії, ув'язнюючи за підозрених у бунтарських задумах. «Оце вже я тоді». Не слухачи його, вів далі князь. Збунтувався весь народ і прогнав філософів. Чи й ти цього хочеш? Що ти, князю? Ну то гаразд, іди. Рано вдарили морози, вибили всю яр і яземецю. Заповідався і на той рік голод, а у північних землях уже й так пішов мор, неспокійно стало в Новгороді. Ярослав зібрав дружину, пішов на втихомирення. На всіх п'яти кінцях, навіть на Нерівському і на Славянському, блукали по Новгороді щорнілі, опухлі люди. Щодень юрмовище голодних насували на княжі житниці, грозилися, вимагали, просили, благали – але сторожа стояла твердо, голодних відштовхували списами, надто настирливих били, люди падали коло житниць, повних того самого хліба, що вирощений був руками цих людей, лежали тихо, неспроможні підвестися, вмирали так і не збагнувши дивної речі. Як же так, що он там, за товстими дерев'яними стінами житниць, лежить хліб, надбаний ними, а вони вмирають з голоду, Чому це так і навіщо? Коснятин свого порубу перед смертю все ж, мабуть, встиг таки переслати до Мстислава грамотку. А може старший брат і сам надумав позмагатися з Ярославом за Київ. І вже давно вистежував його дії. Бо як тільки Ярослав кинувся на втихомирення Новгорода, Мстислав, зібравши свою дружину, взявши за союзників нещодавно до того приборканих ним касогів і хозарів, вийшов із Тмутаракані, швидко добрався до Києва і став вимагати, щоб йому відчинено брами города. Кияни не пустили до себе Мстислава. Досить з них було і Святополка з його тестем і дикими печенігами. Мали тепер свого князя а більшого і не бажали. Мстислав, звиклий, добитов в чистім полі, не став топцювати під валами київськими, переправився через Дніпро і подався на Чернігів. Знов довелося посилати Ярославу за море до варягів. Знов прибула до нього дружина, але вже не Еймонова, а Хаконова, який за час цей вже вийшов у суперники Еймундові, надто ж у вихваляннях своїх подбігами та своєю золотою лудою, і вся дружина його дібрана була моби не для битви, а для викрасовування, високі, дужі, вродливі, всі в дорогому броні, з коштовною зброєю, ворог не витримував самого виду цієї дружини, засліплювала вона, обезгладнювала своїм сяйвом, своєю пиховитістю. Та все те вийшло на марне, бо Мстислав чомусь вибрав час для битви не денний, як водилися, а нічний. Війська двох братів зійшлися на сіверській землі, коло листавиня, чорну грозу ніч. Мстислав пустив на варяги сіверян, яким однаково було вдень чи вночі битися. Земля ж бо їхня, все їм знане і звичне, вони Посували на варягів такою лавою, що ті не витримали. А тут ще вдарили в засідок касоги. Вилітали з дощових потоків бистрі, як чорні змії. Розлякували варягів своїми гортанними незрозумілими криками. Вертки й митки наносили удари, самі майже і недосяжні. Варяги не витримали. Дали спину супротивникові. Кинулися в розтіч, чекав і сам Хакон. Загубив при втечі важкого свого золотого плаща втікати довелося і князеві Ярославові. Не чув він, як Мстислав став на полі бою, осліплюваному білими блискавицями, прогримів своїм могутнім голосом, як не тішитися тут лежить сіверянин, а тут варяг, а власна дружина ціла. Але ситників чоловік якось зачув ті слова Мстиславові. Через Ситникова стали вони відомі і Ярославі, маже, і через те й побоявся Ярослав сідати в Києві, знов подався до Новгорода, збирав довго воїв, лякаючись отої цілілої дружини Мстиславової, і лиш по весні цього року прийшов сюди, і уклавши у городці мир з братом, сів на київському столі, здається, твердо і назавжди». Ірина вже народила сина Ізяслави, дочку Єлисавету Та й знов була при надії Рід Ярослав розростався Князь утверджувався на землі Наслідував свого отця Володимира Не було вже видимих супротивників Але і невидимих вистачало Нависали вони постійно погрозою Над першим чоловіком у великій землі руській То мор, то голод то не спокій, то не послух, а то просто темнощі і небажання йти слідом за своїм князем, недовіра до нього. А чим виклачеш довір'я? Більшість спробує досягнути слави в битвах, жахи і відворотність, яких згодом змінюється блискучою героїкою пісень і легенд. Але чого досягають? Імператор Ромейський Василій все життя провів у походах. Не вибрав часу навіть на одруження Громив цілі царства бойові знамена переможених тяглися по багні Прив'язані до ослячих хвостів Тисячам бранців випікано очі Задля чого? Ось умер Василій А на троні сидить його брат Костянтин П'яниця, розпусник Ганьба не тільки імперії, а й цілого людського роду. Чи взяти була слава польського, прозваного навіть Великим? Торік у гордині свій дійшов до того, що коронувався на короля, здається, купивши ту корону у папи римського чи що а з два місяці побув королем, і вночі несподівано де своїх придворних, а ще більше, мабуть, де самого себе, скінчив своє бурхливе життя, лишаючи володарем Польщі сина Мішка, якого відразу намірюється перетворити на свого ленника імператор германський Конрад, який нещодавно замінив умерлого Генріха Каліку, що теж, здається, все зробив вогнем мечем, і для ствердження свого. І от умер, і перервався його рід. Германські марк, графи і епіскопи вибрали на з'їзді коло Рейну Конрада, почавши нову імператорську династію. Голова накрита шоломом, відвикає думати. Зненавитів Ярослав за ці роки походить битви, Ніколи не любив військового ремесла, а тепер і поготів. Виборював, вивойовував собі право на спокійне князювання, на справи великі. А тепер мав нарешті перепочинок і ось став перед нез'ясуваністю, що ж далі. Оточували його бояри, воєводи, блазі, священники, лакизи і захожі мудрегелі, купці свої й чужі. Блискучі іноземці, що й римилися здебільшого навколо княгині, яка кохалася в пишноті і багатомовності приблудних вельмож. Все якось ускладнювалося, не було уже тих простих, суворих, іноді, щоправда, хитруватих людей. Всі вони то погинули, то відійшли від князя, лишався він з тим юрморськом, Мріяв очолити весь народ землі русської, зібрати його воєдину, сказати йому щось особливе, почути і від нього, але народ і далі був десь далеко, в лісах і полях. Народ стояв осторонь, так само безмовний і насторожений, як і в часи Ярославового дитинства. Народ тільки ждав, щоб заявити про своє право, про свої вимоги. Дай мені моє, бо маю до того право бо я живий, бо я жнець, я ловець, я швець, я грець. Пресвітер Ларевон, чоловік розумний і начитаний, міг дати відповідь на все, що стосувалося святого письма, житті великомучеників і святих, але не більше. Князь Володимир любив оточувати себе людьми дужими, буйносилими від самого Споглядання, на яких хотілося жити довго, весело і безжурно. Такого він настановив і присвітера своєї церкви у Берестах. Ларігон більше скидався на здоровенного коваля, передягненого у священницькі шати. Однак тілесна дебелість, мабуть, зважала йому мати гнучкість розуму. Він здатний був тільки до того, щоб твердо володіти вже існуючим – в його голові вмістилися всі святі тексти і догмати. Він знав усі хитрощі ремейського красномовства і сплетіння словес, але ото й усього. Він був занадто досконалий у своїм знанні, щоб підтримувати постійну цікавість для себе. Втомлював своїм знанням, своїм красномовством. В ньому відчувалося щось чи то набридливість від повторювань, чи то вже й ознака занепаду. Бо хіба ж вивершення будь-того на світі вже не знаменує початку його знищення? Так розпадається щойно заключений союз двома чи кількома панствами. І дім збудований починає руйнуватися від хвилі його остаточного збудування. І ціле місто теж живе в розвитку бадьорому і молодому, тільки допоки окреслиться його ядро. Потім місто починає Розповзатися побічні нарощення поглинають колишнє ядро, яке дало наймення цьому городу, і вже маємо щось незграбне, кволе, хворобливе, чи не тому загинуло так багато столиць? А хіба ми не вмираємо, уже народившись? Питання в тривалості? Ніякі молитви не допоможуть, єдине спасіння. Виповнити своє життя діяннями, як найвищими, як найщільніше виповнити. Тоді життя буде довге і прекрасне. А, власне, згоджувався з князем Ларевон благочистиві поступки, благочистиві діяння, окраса всякого сущого. Чоловік народжується, живе, працює же для Бога, Чоловік вибудовує храми не для власного житла, а для Бога, виводить над ними високі навершення, на яких тільки і місця, що для самого Бога. І чим вищий храм, тим ближче до неба, ближче до конечного призначення чоловікового. А хто ж той може ставити найвищі храми, як не владики землі? Бо хіба ж цар Соломон, не збудував дім у іменні Боже, і не прославився усі віки своїм храмом. А коли будувати храм, то не стосовано тесання каміння ні молота, ні долота, а ні якого іншого залізного знаряддя, бо сотворив Бог на те діло кам'яного черв'я Шамір, який і розколював камінь. Ярослав і не заперечував, Сам споруджував церкви, ставив скрізь, і в Ростовській землі, і в Новгородській, і в самому Києві. Хоч тут доводилося найперше лагодитися після нескінченних пожеж. Але ж хіба найбільший храм першокам'яний вже поставлено в Києві батьком, його князем Володимиром. Що ж додасться для нього, як він поставить поруч ще один храм? Справді був Соломон Мудрий. Сказано ж, і надіслав Бог Соломона великою мудрістю, і постеріганням, і багатством духа, мовте, море піском на березі, але він будував на голому місці, а коли ти починаєш, не перший. І в Константинополі, відповідав Ларевон, перший був Костянтин Великий, а божественний Юстиніан – опісля але ж поставив істинян з помічі Божою храм Святої Софії, прикликавши гречинів Ісидора і Анфимія на те діло, і прославився навіки. Несподівано в поміч Ларевонові прийшов ситник. Щоправда, боярин знав лише своє діло, нікому опріч князя, помічники ставати не збирався, але вийшло так, що саме в час довгих розмов князевих із пресвітером, якого давно не бачив і в якого сподівався знайти відповідь на свої вагання, повідомив світник Ярослава, що затримав його довіреними підозрілих людей на залознім шляху. Виказався і старий з поміж них зветься Гюргій, як і князь сам. А йде, сказав, з Іверії. Іверією звано тоді сучасну Грузію. Хто його зна, де й вона, прямували ж до князя Мстислава у Чернігів. Звідки довідався, хто вони і що? спитав Ярослав. Має людей на всіх шляхах порозкиданих. Прибиваються до подорожніх, випитують, хто, куди, чого. Приклич того, Гюргія. Приготував його про всяк випадок. Клич? Ситник увів до горниці високого, гнучкого, чорнобородого, білозубого. У чорному сукняному одязі, переперезаний дивним срібним поясом, на шиї теж срібний ланцюг на поясі короткий меч Акинкак. Хто будеш? Суворо спитав князь, але на Гігорія суворість не подіяла. Він не вклонився князеві, тільки ледь помітно кивнув головою, не скинув гострої шапки, випростався ще дужче, аж прогинаючись у поясниці. Засміявся білозубо, щось вимовив швидко і незрозуміло. Не мовиш по-нашому, сказав Ярослав. «То як порозуміємось? ромейську мову знаєш?» Юрій знов засміявся і знов заговорив своєю мовою, схвильовано, мов орлиний клекіт. Ярослав посміхнувся. Варянський цей чоловік знати не міг. Латини і поготів. Може перську, але сам князь не вмів поперськи. «Що ж ми, на миві з тобою будемо чи як? Ти що?» До Мстислава йшов. Мстислав, закивав Георгій і знов засміявся, видно, спогад про Мстислава, викликав у нього радість. Дружину Мстиславу, Ярослав на мига показав, як рубають мечем, але Гюргій закрутив головою. Він підбіг до стіни горниці, став на коліно, показав долоною праві руки, моби щось відтісує, а потім став класти до стіни те уявне одне за одне, мов камінь на камінь. Ярослав ще й не вірив з догадові. Швидко підбився стільця, прийшов до оббитої сріблом важкої скрині, дістав звідти дорогу книгу грецьку, розгорнув, підкликав до себе іверійця, показав йому на малюнок. На городській стіні, за якою віднімються верхи храмів, Кілька веселих бородатих чоловіків кладуть камінь, подований їм знизу простим блоковим пристроєм. І Верію зраділо закивав головою, знов щось проговорив довго і палке. Ярослав розібрав кілька разів повторене словом «стеслав». Цього князів було вже досить, щоб збагнути, яку слав мав його брат ще в тому тараканні серед Будівничого люду видно, немало постави там споруд, якщо йдуть до нього аж звідки умільці, може задумом Стеслав перевершити Київ у будівлях божих і світських, і сам прикликав до себе здителів. Але ось випадок втручається в справу, а може то Божа воля на те, щоб йому Ярославі стало відомо про братів задом, і ось тепер, волюючи Божу волю, він повинен випередити свого брата і воздвигнути щось небачене і нечуване. Ярослав дружньо поляпав і виріться по плечу, дзенькнув у срібний бубонець, Заспаному служці звелів принести два ковші меду. Коли випили з Георгієм, тоді покликав Ситника, сказав йому, «Знайди толковина, щоб міг я порозумітися із цим чоловіком. Георгія ж з усіма його товаришами, тримай пильно, давай все, що хочуть, важливі люди вельми для нас». А за тиждень, коли довідався, що Георгій і його товариші Кам'яних діл майстри спорядив посольство до ромейського імператора з запевненням миру, а заодно і з проханням прислати умілих украшателів і будівничих, щоб поставити в Києві церкву велику і славну. В щоденних клопотах насилу згадав про деревлянського святого, посаджено ще кілька літ тому в печеру на берестах. Спитав про нього Лавревона. Той мовчки посипав собі бороду. «Що так?» – посміхнувся Ярослав. «Святі ліпше на небі, ані серед нас?» Злий вельми», – зітхнув Лавревон. «Не мовить до мене слова. Живий ще? Живий і міцний. А отрок? Бистрий, довченній, слухняний. М'яка це душа? Той гаразд... «Пошле ж до мене отрока, отче!» Але знов забув, чи закрутився в щоденних турботах, а тут вирушив на лови, щоб трохи дихнути осіннім повітрям, походити по червоному палому листу, вдихнути пронизливих пагощів лісу, які б нагадали далекі тепер новгородські дні, повернули молодість, силу, бажання, гучання крові в грудях, «Не вловимо, як Божий дарунок, шуйцю! Шуйцю! Шуйцю! Відходиш ти далі й далі! Пролягають між нами простори, відчуженість постає вище й більше, вже мерзенний, пітнявий чоловік клинюється між нас, довідуючись про нашу доньку, а я не знаю нічого». Ти не кажеш, ти не віриш мені, і вже, мабуть, ніколи більше не повіриш. Господи, Господи! Все на князя, все проти князя в цій великій і безжальній землі, і неохопність просторів, і розливи рік по весні, і люди у своєму вічному невдоволенні, і люті звірі. Князювання – то посада, від якої людина старіє швидко, а знесилюється ще швидше. І коли бігне Ярослава дик, то вже й не думалося, що знайдеться сила подолати його. Та й ніхто, мабуть, не сподівався на порятунок князів, і кожен певно стояв і думав, кому доведеться служити завтра, перед ким гнути хребта, кому догождати, але він живий, і сил йому додалося. «Скликай учту!» – на вепра весело гукнув Ярослав до ситника. І самотньо погнав коня до берестів, випереджаючи тих, що несли в польованого князем Валетенського вепра. Нікчем не то діло губити час на обжирання та обпивання, коли чоловікові, щоб жити досить хліба та води. Та вже нічого тут не вдієш, раз ведеться воно так здавна, і навіть Спаситель наш перетворював воду на вино, що принести в тіху на учті? Купа зібралася осіб до півста, якщо і не більше. На довгих столах навалено було смаженого і вареного, і так шматками. Бепр слугував лише зачіпкою. Була там і оленятина, і відмежатина. Були смажені поросята і дорога риба озерна дніпровська. Подавалася квашенина з нирками і жирна, поребрена під хріновою, під левою. Для пиття малося пиво, і мед, і вино. Товсті свічі палали по кутках палати посеред столу, гамір і гелготнява виповнювали довге приміщення з низькою набрусиною стелею, і стін шкірилися і класті вепрячі голови, наставляли гіллясті роги. Оленячі і лосичі голови у простінку здіймалися на задніх ногах велетенське опудало з випханої ведмедячої шкури, а з боку лодверейському рухи лаштували забаву із ведмедем живим, привченим смішити князя і дружину на учтах п'яніли всі швидко, сварилися залазіші шматки між собою, відбирали один одного то ребро, то стегно, вирзалися зубами м'якиш, овсмоктували солодкі маслаки, важкий чоловічий дух стояв у гридниці, але застільники не відчували його, увага їхня поглинута була дичиною. Смертним потом убитої тварини Пронизане темне м'ясо дичини Б'є запах волі в ніздрі Хижу роздимаються носи Ходять ходором важкі щелепи Підведені чорними тінями Від свічей і каганців Розплямканий ситник вихвалявся Як возили дичину під сідлом гнічували по грибах Обкладену травами і корінням Заривали на ніч у холодне осіннє листя, прибити першими приморозками. Як пеклося, смажилося, пряжилися во славу князя Ярослава. Всі, хто сидів ближче до князя, підхоплювали славослов'я. Один поперед одного прагнули, якомога, закрутистіше проголосити здравіться на його честь. Тим, хто сидів коло дверей, слово і не перепадало» бо то були люди без значення. Змагання вірності точилося лише тут, навколо Ярослава. Він і сам брав у ньому найживавішу участь, підбадьорливо всміхався до златогустів, тому покивував, того поляповав по плечу, тому подавав жирний кусень, до того протягував кивш, щоб чокнутися, тому дякував, тому дарував щось там за вірність, мудрі були предки, що вигадали о такі де люди сходяться плече в плече, як брат до брата туляться, де князь Боби зливається своїми підлеглими, набирається від них бадьорості і сили, а вони, наближені до нього, відчувають себе певніше, пишаються своєю близькістю до найвищого чоловіка – вони готові для нього на все випити закусити у вогонь і воду проти супротивників і лиха. Он вони всі, які розмахані, збунтовані, з розгону вганяють ножі у масні від жирного м'яса столи, гатять кулаками товсті дошки, рикають по-звірячому, та все за князя. Все заради нього і для нього, як тут не любити оцих розкучманих, мохнато бородих, розкричених, відданих, щирих чоловіків, хоч розумом своїм і осягає князь усю ницість і нещирість свого оточення. Знає, що славлять вони не Ярослава, не оцього чоловіка з набряклим негарним носом і супленими бровами, а князя, владику їхнього, і поставить зараз на його місце іншого, називи його князем, то так само розпинатимуться вони перед новим, бо людина для них не значить нічого, значить тільки місце, посада, становище. Розумом Ярослав зневажає їх усіх, а серцем горниться до них, бо й що він сам один значив? що міг подіяти із власним безсиллям і слабістю, з ворогами, яких не меншало, а дедалі більшало і більшало. «Славен будь, князь Ярослави!» – ревли бояри і дружина. «Довголітен! Щаслив!» Все тут було словом «най». «Наймогутніший», «наймудріший», «найдорожчий», «найсправедливіший», «найзіркіший», «найясніший» наймилостоливіший і наймилосердніший, Хто лицеміри свідомо, а хто і щирий був у сп'янілості своїй, князь сміхався заохотливо до кожного, знав справжню ціну кожному слову і вигуку, але приємно було купатися в оцих буйнощах слави і хвали. Мів би ясна річ – підвестися, махнути рукою, гримнути так, щоб заціпило всім, крикливим словохвальцем, але вдовольнявся і тим, що всіх їх бачить наскрізь, сам лишаючись загадковим і недосяжним для їхньої обмеженості. Та ось трутився в загальне величчання блазень княжий Бурмака, який тинявся поміж столами і мовчки витворяв різні капості. То тягнув у когось там з-під руки ківш з медом, то мочав очейську, бо кінець довго свого рукава, то пробував підпалити комусь бороду свічкою, і все те миналося блазневі безкарно, бо користався він високим князівським покровительством. Тепер блазень запрагнув говорити. Пішов мало не до дверей до тих безмовних і незначних пірувальників, яких покликано сюди лише для кількості, виліз на лавку, підніс догори, руку з ковшем, хлюпнуло низ, питвом гукнув. Тихо, кажу я. Гамір поволі втихав, ждали від блазня нової вихватки, знали, що він гострий на язик. Кожен, моволі, щулився, лякаючись, щоб не зачепив бурмака саме його, бо шкоди, може, і не принесе але посміх буде. Однак блазень не став зачіпати ні менших, ні старших. Смачно облизав, то всі свої губи зареготав. Великому чорту велика яма. Наймилосерднішому нашому князеві слава. Ішов князь з Новгорода, а по поті з усіх селах і волостях голод, люд повимирав, а дехто вцілів, то, може, і голосу не підводив. А князі каже воїнам, як будемо їсти, то щоб і кістки закопували, не давали отим здихаючим, щоб серця ваші не розжалобилися, бо що ж ви за вої будете? Слава, милостивцю нашому! Мертва тиша запала поміж столами. Ніхто ще не знав. Чи слід зважати на п'яне вирізякання блазневе, чи пустити його повзвуха, як то робили завжди.